Тепер вона знає. Це дім древо, який живе в ній, підказував правильні рішення. Це було мистецтво влаштовувати справи, якому за рік не навчишся. Для цього треба пройти велику школу, давню, мудру школу, ведення перемовин. Хоронною фразою в «Домі Древі» була «Я все влаштую». Найвищий пілотаж мистецтва перемовин на всіх рівнях. «Я все влаштую» означало «Я зроблю все поза законами і правилами. У мене зв'язки». Саме за це шанували і водночас не любили і Берту Соломонівну, і Мойсея Давидовича, і Рафіка Варданяна. Саме по це приходили до них люди із зовнішнього світу, чіткого, правильного, зрозумілого. Торгівля – мистецтво, мистецтво зав'язування і подальшого використання зв'язків. Коли помер Промокашка, якось безглуздо замерз на базарі. У нього вдома знайшли цілу колекцію гаманців. Мойсей Давидович, розглядаючи їх, дійшов висновку, що тут були екземпляри ще від Кості Шухера. Велика картонна валіза з овальними зображеннями жінок з перебивних картинок. З промокащеними та шухіровими гаманцями якийсь час зберігалася у Берти Соломонів. Фріда саме хворіла на горло і залюбки гралася ними у гру, яку сама вигадала. Вона брала в руки гаманець, а роздивлялася його, нюхала ззовні зсередини, як робила пані Ірена. Потім заплющувала очі, і перед нею поставав образ. Чареватого дядька, З укритою крапельками поту, Лискучою лисиною, начесаними на бік Тонкими мокрими пасмами волосся, Або товстої тітки, Що торгує кабанчиком На базарі в білому халакі Забрудненому кров'ю, Чи охайного маленького чоловічка З тоненькою змушкою вусиків, Або Неважного дівчиська яке випросило у мами гроші, щоб купити собі джинси. «Скільки гаманців, стільки людей, стресів, сліз». «Це в музей торгової чотири», сказав Мойсей Давидович наказовим тоном. «Зараз це нікому не потрібне, а настануть часи, коли народ оцінить справжню народну історію. Не те, що писалося в газетах і постановах партії, а те, що діялося за фіранками в сім'ях, на базарах, у тюрмах, підземеллях. А на ж те, що робилося нелегально, бо воно і є по-справжньому народне. Ну, ви дядю Мусю і даєте? Яка ж це історія? Це рудименти Старого світу, які треба нещадно знищувати, з комсомольською категоричністю заявив Петя Соболєв. Молодець, Петю! Будеш генеральним секретарем КПРС, засміявся Майсей Давидович. Хоча, поки ти виростеш, Радянського Союзу вже не буде. «То що ви таке кажете?» – щиро обурювався Петя. «Коли я виросту, буде комунізм». «Ой, комунізм, Петю, існує тільки на торговій чотири». «Дави де Майсеєвичу, ти не відволікайся!» – перебила його Берта Соломонівна. Краще скажи, що робити з цією музейною колекцією? Та хіба ви мене послухаєте? Я вже старий, щоб робити музей народної історії. А іншим? Або не цікаво, або не під силу. Ну хіба що Фріда, як виросте, зробить такий музей. Правда, Мишко? Ріда стинула плечима. Хворе горло не дозволяло їй вимовити навіть звуку. Вона сиділа в ліжку і попивала напій, який завжди готувала її бабка під час застуди. Ураганну суміш молока, масла, какао, меду і горілки. Треба їх спалити, радила тітка Ірина Берті Соломонівні про гаманці бо на кожному з них прокляття. Я, коли гублю гроші,